Не змовляючись, шугонули в кущі шипшини. Якийсь час друзі лежали непорушно, лише серця стогоніли так, що не чути було стукоту кінських копит. Ой, мамо, розпачливо думав Сенько, сховавши голову в торішнє листя. Попалися. Що ж тепер буде? Першим отямився Грицик. Він підвів голову, озирнувся довкола і ледь не розреготався. Його друг Сенько голову таки заховав добре, а от все інше, мабуть, виднілося на цілу версту. Сенько, не стій рачки!» – прошепотів він. «Га!» – запитав Сенько і підняв на лице. «Не стій рачки!» – кажу! Сенько слухняно припав до землі. А Грицик поповз до краю пагорба, аби крізь щелини між гіллячям роздивитися, що ж воно відбувається. За хвилю почув поруч санькове дихання. Вершники були вже недалеко. Татари, а це були саме вони, гналися за одинаком, що летів на кошлатому темнорудавому коневі. Ще один гурт вершників гнав з боку плавнів. Мабуть, не давав утікачеві можливості звернути до діпра. Ну, це зрештою зрозумів і сам утікач. Він лише на мить зупинився, і цього було достатньо, аби переслідувачі охопили його широким півколом. Втікач майже не цілячись випустив стрілу, і один з татарів звалився під ноги коней. Інші мимоволі стишили біг, і, користуючись цим, втікач знову вихопився вперед. Повз пагорб гулко протупотів змилений кінь. Вершник, чорновусий, смаглявий юнак, низько припав до його шиї, час від часу озирався. І хоча це була лише мить, все ж Грицик встиг завважити на його спітнілому обличчі глузливу посмішку. Вершник чвалом гнав коня саме до озера. За якусь хвилю він з шурхотом врізався в очерети. Хлопці здивовано перезирнулися, здурів цей утікать, чи що. Адже в цьому очереті навіть псові не сховатися, не те, що вершникові з конем. А далі навколо них так затупотіло, засвистіло і загалалайкало, що очі хлопців заплющилися самі собою. Їм здалося, що от-от по їхніх тілах пройдуться кінські копита. Проте тупіт і свист щезли так само швидко, як і налетіли. Хлопці обережно підвели голови. І вчасно. Нараз із очеретів вихопився кошлатий кінь. Проте втікача на ньому вже не було. Кілька татар кинулися на коневі, решта почала спішуватися. Татарів зоп'ять лишилися на своїх невеличких коненятах, і, мов, сови водили головами на всі біч. Спішені переслідувачі не роздягаючись, кидалися у воду по коліна, по груди, пірнали на семісіньке дно і з пирханням з'являлися на поверхні. А хто не вмів плавати, косив кривими шаблюками очерет і шалюгу. Лише тепер хлопці збагнули, що саме замислив утікач. Мабуть, він завважив, що його рано чи пізно наздоженуть, тож відпустив коня на волю, а сам сховався в очеретах. Сховавшись, видовбав очеретинку, взяв її у рота і заліг десь під рязкою. Цю хитрість воронівські хлопці добре знали. Як знали і те, як з тою хитрістю боротися. Висмикнеш надламану очеретинку, і тільки бульки йдуть з глибини. А невдовзі з'являється і сам утікач, захеканий і очі на лоба вилазять. Але чи знають про це татари? А тож, ця хитрість, здається, відома і їм. І чкляті, як розмахують шаблюками, як висмикують з води кожну підозрілу очеретинку. А озеро ж невеличке, всього з якусь сотню кроків у поперечнику. Та й очерету довкола нього не так багато. Проте втікач ловитися все не хотів. Уже й сонце почало скочуватися за Дніпро, а татарські пошуки все ще були марними. Уже з лайкою повернулися ті, хто кинувся навпереми коневі втікача, а його самого все ще не було знайдено ні живого, ні мертвого. Грицик з сумом подумав, що вже того смаглявого хлопця і справді може не бути в живих. Напевно. Вирішив закраще загинути, аніж потрапити до татарських пазурів. І вчинив отак, як під час останнього татарського набігу на Воронівку, а вчинив дід Данилко. На своїх хворих ногах дід не встиг разом з іншими добігти до городища. Тож і свої татари бачили, як він подибуляв до болот, а там з очеретиною в роті пірнув у глибоку ковбаню. Татари з веселим джерготінням заходилися скошувати очерет навколо ковбані, сподіваючися, що дід от-от випірне на поверхню. Проте так і не дочекалися. Згодом, коли татари подалися геть і в ковбані уляглася каламуть, воронівці побачили діда. Він лежав на самісінькому дні, і руки його намертво вчепилися в коріння – Дід волів краще втопитися, аніж потрапити до рук нечестивців. Так, мабуть, учинив і смаглявий втікач. Грицик відчув, як по його щоках скотилася сльоза. Врешті татари почали вибиратися з озера. Певне, теж дійшли такого висновку. Кілька вершників проїхало під вербами, уважно приглядаючись до гілля. Решта, на всяк випадок, ще раз об'їгала навколо озера. Проте нічого підозрілого не знайшла. Тож, збившись докупи, татари повільно рушили назад у степ. Грицик, котрий трохи навчився татарської говірки від діда Миколи, почув, як один переслідувач сказав іншому – Схоже, і цього разу вислизнув такий невірний з наших рук. З наших вислизнув. зло реготнув інший. Але ж не з цього озера тут йому й смерть. За тими розмовами нікому з них навіть на думку не спало зазирнути до гайка, що лежав майже на їхньому шляху. Коли на видноколі розтанули постаті останніх вершників, Хлопці вибралися зі сховища і подалися до озера. «Може він ще живий?» – сказав Грицик, сам не вірячи у свої слова. «Може лежить десь непритомний? То ми його порятуємо?» Та коли дістався до озера і сам пересвідчився у марності своїх сподівань.